Christian Jacques a vezír igazsága, az egyiptomi bíró harmadik kötet. Fordította Vassócsik kriszta, felolvassa Lantos István. A felvétel 2006 augusztusában készült.